Po ju ndërjet jamë të të da, dashur, vazhdojmë tutje me emrat e radhës dhe për sot e kemi përzgjedhur disa emra me shkronjën A dhe B për meshkuj. E fillojmë me Aslan, ka kuptimin luan. Ait do të thot vizitor, mysafir, ai që vjen dhe shkon. Azem ka kuptimin i madh, madhështor. Bahri do të thot marinar, detar. Emri Bahtir ka kuptimin me fat. Bahtjarë do të thëtë njeri i luntur. Bunjamin do të thëtë fëmijë i gëzimit apo fëmijë i lunturis. Burak ka kuptimin ndryquës. Burhan është argument i qartë. Bejet do të thëtë gëzim, lunturi. Dhe Beshir ka kuptimin përgëzues. Për më shumë video të tila, naboni subscribe në YouTube dhe follow me TikTok. Po ashtu, komenton jam në tuaj dhe si pas mundësive, dëjapim edhe së qalimin e tyre. Selam aleikum.